Ako áno, ako nie, bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za Od dzedziny do dzedziny, iba dziny, dziny, dziny, dziny za kus chleba beslaniny To vraj, nech si robí iný. A zavesiel gajdičky na klín vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, Ovesilí huky i gajtice. Iba mechúr urazenie nadul rúb, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tak kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne mišku. A, a kto si, že ťa nepoznám? Mechúrik, koščúrik! Tak mi vravia, každému ochotne a rád zahrám Tydli, tydli, domgajdica Vpredu zacifruje Tuturutu huk zozadu Hrubo zakontruje Som mechúrik, koščúrik, sirota Vybral som sa na vandrovku do sveta A ty si kto? myška, chocholúška, chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na píkole vyhrávam. Vezmi ma so sebou, vo dvojici aj kaša, lepšie chuti. Núž mm, nedbám, poď so mnou. Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku. Hej, vandrovníci, čo ste zač? Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta. Ja som Míška, chocholuška, na pikole píska troška. Ej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama. A ty si kto? Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka, ale najviac sa mi páči, no takto vraj na to vezmite ma so sebou. Nuž, nedbám, chybaj s nami. Kráčajú si vandrovníci, vykračujú. Mechúri koščúrik po predku a ostatný pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac. Hej Vitraja! Kto ste, čo ste? Kam sa poberáte? Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta. Ja som myška chocholuška, na pikole pískom troška. Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. A ty si kto? Ja som Zajko-Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydubkám a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie. Vezmite ma zo sebou. Nuž nedbám. Hýbaj s nami. Vykračujú priatelia po cestičke vykračujú. Mechúri koščúri k popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty kročí líška. Ej, či ste len pekná štvorka? Radšej sa len opýtam... Kto ste? Čo ste? Odkiaľ? A kam? Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta. Ja som Myška, chocholúška. Na pykole pískam troška. Ja som Žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kua! Ja som Zajko, pobehajko, bubeník. vieš bubnovať ako nik. A ty si kto? Ja som... Líška ryšavá, brefíkaná zvedavá, po večeroch pred brlhom na viole vyhrávam, zoberte ma zo so sebou, veď aj prstou na ruke je päť. Noži nedbám, iba s nami. Idú, idú, nohu za nohu prekladajú, mechúri koščúri po popredku a ostatný pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk, Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina? Som mechúrik koščúrik sirota, vybral som sa na vandrovku do sveta. Ja som Miška, chokolúška, na pikole pískam troška. Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik. Ja som Líška ryšavá, na viole vyhrává. A ty si kto? Som vlk, sivý kamará. zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí. Nuž no nedbám, hýbaj. Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúri Koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vyliovať medveďa. Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarád. Čože ste vy všetci zač? Som Mechúri Koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta. Ja som Miška Kocholúška. Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik. Ja som Líška ryšavá. na viola vyhrávam. Som Vok, sivý kamarád, zatrúbim si Veru rád. A ty si kto? Ja som medveď ťarbalaba, zišiel by som sa vám hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma zo sebou. Sedmička preca šťastie nosí. Nuž nedbám. hýbaj s nami. Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila Stará baba ježi baba s dedom Ježidedom. Baj ba za hostí mali len samé stregy a stregu o ňou. Hej, kamaráti, tuším najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme. Mechúrik Koščúrik sa nadul pripravil si huk i gajdice a spustil len sa tak hora ozývala a ostatní sa nedali lúkať a pridali sa k nemu myška chochoruška pišťala žabka rapotačka rapkáčom rapkala Zajac dubkal a lapkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko naďaleko až úly na chalupe strpali a dnu sa triasli, čo im to len za strašný húdci na svadbu prišli samej chúry koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a napúkol sa z celej sily. A v tom prásk. Rozpraskol sa s takým rachotom ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali A na všetky strany sa rozleteli Ako keď do vrapcov strelí A milí kamaráti Do domu vošli Za prikryté stoly si posadali Z jedli Pili, spievali si A sa veselili Len mechúrikovi ako si nebolo do Kým mu prasknuté brucho nezašili Nuž a potom aby svadba len tak pri slamenom snobku nebola, z medvedia urobili, a vlk si za líšku za ženu, a tak sa pri poriadku dosvadili. A vlk a líška vraj žijú šťastne až doteraz.